Розділ дванадцятий. Сутичка біля броду. Коли до Фроду повернулась свідомість, він усе ще стискав у руці перстень. Поряд яскраво палало багаття. Туди підкинули хмизу. Пін, Мері та Сем схилились над своїм ватажком. «Що сталося?» – спитав Фроду, несамовито озираючись. «Де той блідий король?» Зраділи, що він отямився, друзі навіть не зразу змогли відповісти. Та вони й не зрозуміли його. Нарешті Сем пояснив, що вони нічого не бачили, окрім розпивчатих тіней. Сем жахнувся, коли помітив, що пан його В ту ж мить чорна тінь метнулася повз нього, і він упав. Голос Фродо, чутний моби здалека чи з-під землі, вигукнув незрозумілі слова оце і й усе». Лише по якомусь часі вони знайшли Фроду, що лежав, мов неживий у траві, перечіпившися до нього. Поряд лежав його меч. Блукач звелів підняти Фроду і перенести ближче до вогню. А сам кудись подівся, вже давно. Все мові, в серці знову піднялись підозри щодо блукача. Але не встиг ще він зізнатися у тому Фроду, як слідопит повернувся, несподівано виринувши з темряви. Гобіти підхопилися, і Сем, заступивши Фродо, вихопив меча. Але Блукач, незважаючи на те, швидко опустився на коліна поряд з ним. «Я ж не чорний вершник, Семе!» – сказав він яко, «Та й не прислужник їхній. Я намагався розвідати, куди вони зникли, але нічого не знайшов. Хто знає, чому вони не напали знов, але поблизу зараз і духу їхнього нема». Коли Фродо розповів, що з ним було, Блукач спохмурнів, похитав головою і зітхнув. Потім звелів пінну вітамері набрати води у всі казанки, нагріти її, в метеран. «Підтримуйте сильний вогонь та зігрівайте Фроду, додав він, потім покликав Сема, відійшов з ним у бік і сказав тихо. «Тепер я збагнув, у чому річ. До нас навідались лише п'ятеро вершників. Чому зібралися не всі, не знаю. Можливо, просто не очікували зустріти опір». Зараз вони тимчасово відступили, але боюся недалеко. Вони вичікують і повернуться наступної ночі, якщо не підемо звідси. Адже їхня мета майже досягнута перстень не може піти далеко. Отже, Семе, вони поранили твого хазяїна для того, щоб неодмінно підкорити його своїй волі. Але ми ще побачимо, що вийде. Сем мало не захлинувся слізьми. Не впадаю у відчай, сказав Блукач. Повір. Твій Фродо набагато міцніше зліплений, ніж я вважав, хоч Гендальф мене й попереджав. Його не вбито, і він буде опиратися отруті довше, ніж розраховують вороги. А я допоможу йому, чим зможу. Доглядаю його краще, а мені знов треба йти. Блукач зробив крок у бік і швидко зник у темряві. Фродо задрімав, хоч біль від рани все зростав. І мертвотний холод розливався від плеча по руці та боку. Друзі клопоталися над ним, зігрівали, обмивали рану. Повільно, нудно тяглась ніч. Зоря вже жевріла в небі. Западину залляло сірувате світло, коли блукач нарешті повернувся. Подивіться, вигукнув він і підняв із землі чорний плащ, який не помітили раніше, у темряві. На фут вище по долу плащ був розірваний. Ось куди вдарив Фродо. Однак ніякої шкоди нападникові він, мабуть, не заподіяв, бо меч залишився цілий, а будь-який клинок, що простромить тіло кільця носця, зотліває. Сильніше подіяло ім'я Ельберт, а ось його удар небезпечний для Фродо. Він знову нахилився, підняв довгий та вузький кінжал зі зламаним кінчиком, що холодно відблискував. Але в світлі близького ранку він на очах оторопілих гобітів почав опливати, танути, і струмінцем диму розвіявся у повітрі. У руці блукача залишилась лише рукоять. Ось клята знаряддя, вигукнув він, цим клинком і поранено Фродо. Мало хто в наш час уміє лікувати такі рани. Але я зроблю все, на що здатний. Він сів на землю, поклав рукоять на коліна, і заспівав над ним протяжливу пісню невідомою мовою, а потім відклав у бік. Далі блукач схилився до Фроду і промовив кілька нерозбірливих слів. Тоді, діставши з кесета на прязі вузьке листя якоїсь рослини, він розтер один листочок пальцями і розлилися свіжі пряні пахощі. «За цим зіллям я мусив далеко ходити», – сказав він. «На безлісних горбах воно не росте, але у хащах, на південь від тракту, я знайшов його, відчувши запах у темряві. Це найбийке щастя знайти Ацелас. Його завезли до Середзем'я-номеновці. І тепер він рідко росте там, де вони мешкали колись, чи ставали табором. На півночі про нього знають лише ті, хто гукає по Гухмані. Ацелас дуже сильне цілюще зілля, але проти такої рани навряд чи згодиться. Він кинув Ацелас в кріп, духмяна, освіжаюча пара піднялась у повітря. Гобіти теща заспокоїлися, звеселіли. Коли блукач обмив плече Фроду, тому теж полегшало Біль та оніміння у боці послабшили. Але рукою Фроду поворушити не міг, навіть пальцем. Він гірко пожалкував, що поводився так нерозумно і слабовільно. Надіваючи перстень, він, ясна річ, підкорявся невласному бажанню. А ворожому наказу Його мучила душа, що тепер він залишиться калікою назавжди і не зможе продовжувати путь, бо не має сили навіть триматися на ногах. Саме це питання турбувало також його супутників, вони вирішили покинути вітровію якнайшвидше. Тепер я вважаю, що ворог стежив за цим місцем вже декілька днів, сказав Блукач. Якщо Гендель сюди й приходив, то напевне мав відразу ж йти, і він не повернеться. У будь-якому випадку ночувати тут після вчорашнього нападу небезпечно. А от коли вирушимо, тоді нам навряд чи щось загрожуватиме. Коли зовсім розвиднілось, вони похавки подоїли та запакували речі. Фродо йти не міг, отже всі речі поділили на чотири частини, а поні розвантажили. У поході бідолашна конячка значно заміцніла, наїлась і вже виказувала прихильність до нових хазіїв, особливо до Сема. Тепсько лебонжилося понів біла терника, якщо мандри по доріжджу, більше задовольняли його. Тепер Фродо їхав верхи. Попрямували на південь. Щоправда, так вони мали перейти через тракт. Але по той бік відразу починалися ліси, де можна було добре сховатися і запасти досить хмизу. Блукач пояснив, що Фродо потрібне тепло, особливо уночі та й іншим вогонь мав послужити хоч слабким, але захистом. Повільно, оглядаючись, пробиралися вони по південно-західних схилах гір і нарешті вийшли на узбіччя тракту. Вершники не з'являлися. Але саме коли перебігли через дорогу, здалека долинули два вигуки, що жахом і жалем стискували душу – поклик та відгук. Порожовим кинулися мандрівники у зарості по той бік дороги. Місцевість тут підіймалася у напрямі на південь, але була віла та неприваблива. Густий чагарник, гаї херлявих дерев – широкі галявини з бідною, жорсткою, посохлою травою. Листя на деревах зів'яло і сипалось дощем. Безрадісна видовище не сприяло доброму настрою гобітів. Отже, рухались вони з прокола. Говорили мало. Фродо боляче було дивитися, як друзі його плентаються, похмуро похиливши голови, зігнувшись під тягарем. Навіть блукач виглядав стомленим і пригніченим. Того дня Фродо знову стало погано. Але він довго приховував це. Минало чотири дні. Їх оточували все ті ж самі картини, тільки верх вітровії позаду потроху танув, а гори попереду трохи виросли. Після того перегуку, що вони чули на дорозі, вороги ніяк не виказували себе і, здавалося, більше не стежили за втікачами. Подорожани з острахом чекали ночі та попарно стояли на вартах, що миті готові побачити, як чорні тіні підкрадаються у пітьмі, ледь освітлені місячним сяйвом, бо місяць раз у раз ховався за хмаром. Але ніхто не з'являвся, і нічого не порушувало безгуміння, тільки вітер зітхав. Серед в'яло листя. Ні разу не відчували вони того перечуття загрози, як перед нападом на вітровії. Важко було повірити, що вершники знову загубили їхній слід. Наймовірніше, вони готували пастку у якомусь війському місті. Надвечір п'ятого дня вони проминули на глибоку долину і почався поступовий підйом. Блукач знову звернув на північний схід, і на шостий день, з гребеня довго круга схилу, вони побачили далеко попереду скупчення. Пагор був укритий лісом. Униз тяглася стрічка тракту, праворуч у притьмареному сонячному світлі виблискувала річка, а ще одна мумара ввижалася в далечині у кам'янистій долині, затягненій туманом. «Доведеться на деякий час повернутися на дорогу», – сказав Блукач. «Ми наблизилися до ріки Сивої Шумави, яку ельфи називають Мітейтель». Вона тече за тену, тролячого з на північ від Рівенделу і зливається з гримучою далі на південь. У понизі вона дається сріблиною. Наближаючись до моря, вона стає потужнішою. Переправитись через неї можливо лише біля витоків, на Етенських болотах, чи по останньому мосту, до якого підходить тракт. «А що це за друга ріка? Отам, От далеко!» – спитав Мері. «Це Гремуча, або Бруїнин. Тракт, огинаючи узгір'я уздовж підніжжя, з'єднує міст із бродом через Бруїнин. Це чималий відрізок шляху. Але про це я досі ще не думав. Спершу треба подолати міст». Дуже пощастить нам, якщо не чекає нас там ворожа засідка. Наступного дня, рано вранці, вони знову вийшли на дорогу. Блукач із Семом пройшли дещо вперед, але ані піших, ані кінних на тракті не зустріли. У цьому кутку, під тінню гір, нещодавно йшов дощ, на думку Блукача два дні тому. І усі сліди змили, але з того часу ніхто очевидячки тут верхи не проїжджав. Намагаючись іти якнайшвидшою ходою, вони здолали приблизно 2 милі. Нарешті побачили останній міст у кінці короткого крутого спуску. Вони з острахом очікували, що ось-ось назустріч виповзуть чорні постаті. Але нікого не було. Блукаш звелів усім сховатися у чагарях, а сам пішов на розвідку. Повернувся він швидко, мало не бігцем. Ворога не видно і не чутно. Не збагнув, що це означає. Зате я знайшов дещо зовсім несподіване. Він показав гобітам красивий блідозелений камінь. Лежав у поросі посеред мосту. Це берив, улюблений камінь ельфів. Навмисно його там поклали, чи випадково упустили, не скажу. Але це без сумніву добрий знак. Вважаємо, що міст вільний. Але як перейдемо, краще буде зійти з тракту якщо не знайдемо виразнішого натяку. Негаючи часу, рушили з місця. Міст перейшли без пригод, тільки вода вирувала біля опор трьох його великих прогонів. Пройшли ще близько милі і знайшли вузький байрак, що відходив ліворуч від дороги. Блукач завернув туди, і скоро вони загубилися у темних хащах, що обступили по пагорби. Гобіти раділи, що покинули безрадісні нетрі, і міст вже позаду. Але навколо все здавалося дихало загрозою. Пагорби ставали все вищі, там і сям на їхніх верхівках маячили стародавні стіни та зруйновані вежі найзловіснішого вигляду. Але тільки Фродов, що не йшов пішки, міг дозволити собі дивитись на та розмірковувати. Він згадав розповіді більбо про вежі на горах від тракту, неподалік від стійбища тролів, де йому доводилося пережити свою першу справжню пригоду. Фродо загадався, що вони тепер йдуть по сліду Більбу і подумав, чи вони випадково не потраплять у те ж саме місце. «Хто мешкає у цьому краї?» – спитав він. «І хто збудував ці вежі?» «Адже тут тролівські землі?» «Тролі не займаються будівництвом», – відповів Блукач. Ніхто тут не живе. Багато віків тому жили люди, але вже давно їх нема. Кажуть, що тутешній народ підпав під тінь Ангмара і віддався злу. Але всі вони загинули у тій війні, що призвела до загибелі Північного корлівства. Було це так давно, що вже навіть гори про все забули. Тільки тінь спогадів ще лежить над цією землею. Якщо тут сама пустка, від кого ж ти про все це зізнався? – спитав Пін. – Адже птахи та звірі нічого такого розповісти не здатні. Нащадки Еленділа не забувають про минуле. А ще чимало такого, що я не пригадаю, знають у Рівінделі. – А ти часто бував у Рівінделі? – спитав Фродо. – Я жив там колись і повертаюся щоразу, як маю можливість. Туди лини моє серце, але не судилося мені зазнати спокою у прекрасній оселі Ерлондовій. Пагорби почали змикатися. Десь позаду тракт, як завжди, біг до річки Бруїни. Але ані того, ані другої не було видно. Маленький загін увійшов до вузького каньйону, що глибоко перетинав товщу гір, темний і тихий. По скелях і над ними щільними лавами стояли сосни, звисало старе бугрувате коріння. Гобіти дуже втомилися. Важка то праця, посуватися бездоріжжям, пролізати між давалами, мертвих стовбурів та каміння. Дбаючи про Фроду, вони уникали підійматися по схилах, та й не було зручного виходу з вузьких ущелин. Так збігли два дні. Потім погода змінилася. Вітер стійко подув із заходу та пролив воду далекого моря дрібним рячним дощиком на суворі схили. Увечері мандрівники були вже мокрі до кісток, але розкласти багаття не спромоглися. Ночівлю мали невеселі. Наступного дня гори стали ще вищі, стрімкіші. Довелося відхилитися на північ. Блукач уже не приховував свого занепокоєння. Адже йшов десятий день від вітровії. З запасу залишилось обмаль. А дощ уселив собі талих. Тієї ночі вони зупинились на кам'яній площадці під скелею, у неглибокому видолинку. Хродо не знаходив собі місця. Від холоду і вогкості рана йому сильно боліла. Його кидало то в жар, то в холод, і сон ніяк не приходив до нього. Він крутився, зі страхом прислухаючись до тихих нічних звуків. Вітер скилив у вузьких розщелинах. Капала вода. Потім щось тріснуло. Поторохтів по осипу камінь. Чорні тіні, здавалося, валяться на нього. Душать, але підвівшись на лікті, він побачив лише блукача, котрий сидів згорбившись і курив люйку. Фродо знову ліг і забувся сном. Примарилось йому, ніби гуляє він у своєму садочку у рідному краї. Але бачить все ледь-ледь, наче крізь дим, І тільки чорні постаті виразно відбиваються за огрожою. Коли він прокинувся, дощ скінчився. Хмари ще густі, вже де-не-де розійшлися, і просвічувало блакитне небо. Вітер знову змінився. Але мандрівники не зразу покинули цей притулок. Після мізерного сніданку в Сухом'ятку Блукач пішов один роздивитися навкруги з височини, а Гобі там звелів залишитись поки що під захистом скелі. Повернувшись, Блукач не зміг їх нічим порадувати. Ми зайшли занадто далеко на північ. Тепер треба якось повернутися на південь. Якщо й далі йти цим шляхом, то вийдемо до Етенських боліт, набагато далі, на північ від Рівенделу. Це тролячі гиддя, і вони мені мало відомі. Мабуть, ми могли б звідти вийти до Рівенделу, але це вимагає забагато часу. Бо шляху я не знаю, а наших запасів не вистачить. Отже, треба обов'язково дістатися до Бруїненського броду. Залишок дня вони витратили на те, щоб видертися по скелястих урвищах. Їм пощастило знайти гірський прохід, котрий вивів у зручну долину, відкриту на південний схід. Однак увечері шлях їм знов перегородила високошпиляста стіна, схожа на пилу. Її нерівні зубці прізалися у небо. Залишалося повернути назад або подолати гори. Вони відважилися на сходження. Але це була нелегка річ. Фродо майже відразу мусив спішитися. Але навіть і тоді скалелазам, що несли важкі торби, часом ледве вдавалося затягти поні наверх, чи знайти, куди поставити ногу. Вже майже стемніло, коли вони вкрай виснаженні досягли нарешті своєї мети – вузької сідловини між двох гострих зубців. Відразу за нею гора круто уривалася. Фродо повалився на землю. Йо тіпало. Ліва рука висіла, мов не жива. Бік та плече немов роздирали крижані пазурі. Мутно завісно стояла перед очима. Дерев і скель унизу він майже не бачив. «Ми не можемо йти далі», – сказав Мері. «Для фроду ти занадто важко. Що ж робити? Як ти вважаєш? Його вилікують у Рівенделі, якщо ми туди дістанемось?» «Побачимо», – відповів блукач. «У цій пустелі я більше нічого не можу вдіяти». Тим-то я так і поспішаю. Але сьогодні дійсно неможливо йти далі. Та що ж таке з хазяїном? Тихо спитав Сем, благально дивлячись на блукача. Ранка була маленька, вона вже загоїлась. На плечі тільки біла плямка залишилась. Вроду торкнула зброя ворога. Вона була отруєна, а можливо й повита злими чарами. Зняти їх я неспроможний. Але не втрачай надії, Семе. На висоті вночі було дуже холодно. Подорожні розвели невелике багаття під вигінчастим корінням старої куструбатої сосни у неглибокій ямці від каменя, що звалився униз. Сиділи, тісно притулившись один до одного. Вітер посвистував над сідловиною. Дерева скрипіли, згиналися. Хрудо лежав у маячині. Темні крила в'яли над ним. Погоня неслась на тих крилах, видивляючись його у всіх з моржка гір. Ранок настав ясний, повітря було свіже, синіло небо, дочиста вимитле щем. Подорожні піднеслися духом, не вистачало лише сонечка, щоб зігріти з дерев'янілі від утоми тіла. Щойно розвиднілося блукач, узявши із собою мері, пішов роздивитися околиці на схід від перевалу. Сонце вже зовсім піднялося, коли вони принесли втішні новини, знайшовся відкритий шлях. Треба було йти далі по країці цього пасма гір, залишивши всі інші гори Ліворч. Трохи попереду блукач поблизьку води впізнав гримучу, а це означало, що тракт, хоч його і не видно, зовсім недалеко від них. Так і підемо, сказав він, навряд чи нам пощастить відшукати інший прохід у цих горах. Хоч як там небезпечно тракт єдина дорога до бруду. Підкрепившись на швидкоруч, вони вирушили у подальшу путь. Обережно спустилися по південному схилу, це виявилося несподівано легкою справою, бо крутизна зменшилась, і Фродо невдовзі зміг сісти верхи. Терників поні виявили найбийкий хист обирати найкращу дорогу, що позбавляло вершників від зайвого трясіння. Настрій товариства знову піднявся. Навіть Фроду почувався краще при світлі дня, хоч мутна завіса так і липла до очей, і він намагався стерти її рукою. Він ішов трохи попереду. Раптом він обернувся й гукнув, вимахуючи руками: Тут є стежка. Наблизившись, усі впевнилися, що він не помилився. Під ногами в них починалася стежина котра петляючи вела у лісисту низину. Подекуди вона заросла травою або зникала під осипом каміння, але колись по ній, мабуть, багато ходили. Чиїсь великі ноги втоптали її і сильні руки підтримували порядок. де неде видно було пеньки від зрубаних дерев чи купки потрощеного та відкинутого зі стежки каміння. Ішли легко, але з обачністю. Але коли стежина втяглась під запону лісу, і стала ширшою, вони занепокоїлись ще більше. Пройшли крізь смугу великих смерек, почався спуск, а потім стежка різко завернула ліворуч, огинаючи скелястий ріг гри. Від завороту вони побачили рівну площадку під невисоким стрімчаком, порослим деревами. У кам'янистій стіні темнів отвір. Напіввідкриті двері висіли на єдиній петлі. Біля дверей мандрівники зупинились. За ними можна було вгадати печеру на півтенну й брудну. Блукач, Сем та Мері, штовхаючи сили, спромоглися відчинити двері трохи ширше, і Блукач з Мері увійшли до печери. Далеко заходити не стало, бо там нічого не було, крім купи кісток, розбитих горщиків та порожніх глеків. «Та це ж труляче лігвисько, побий мене грім, якщо це не так, – збагнув Пін. Гей, виходьте на звідти мерщій, і підемо далі. Ми тепер знаємо, хто проклав стежку, і нам краще забиратися геть з неї. Як на мене, не варто метушитися, сказав блукач, виходячи з печери. Це, безперечно, домівка тролів, але давно покинута, боятися нема чого. Про всякий випадок будемо дивитися обома. Стежина відходила від дверей далі по уступу, а потім поринула у густі зарості. Пін, не бажаючи зізнаватися, що він все ж таки боїться, пішов уперед разом з Мері. Сем та Блукаті йшли у бабіч поні, пильнуючи фроду. Стежка вже стала досить широкою, щоб іти поряд. Але не встигли вони далеко відійти, як Пін та Мері чимось страшенно на вибігли їм на зустріч. «Там тролі! ледь дихаючи вигукнув Пін. «На галявині! Ось тут, близько! Ми їх побачили крізь гілля!» Такі здоровезні. Підемо помилуємось на них, запропонував блукач, підбираючи з землі дрючок. Фроду промовчав, а сам не зміг приховати свого переляку. Сонце вже підбилося височенько і яскраво світило крізь напівголине гілля дерев. Галявину заливало світло. Вони стали на краю і визирнули за стобурів. На галявині дійсно стояло троє величезних тролів. Один нахилився, а двоє втупилися в нього. Лукаш спокійно наблизився до них і, розмахнувшись, зламав свій дручок, ударивши по спині зігнутого тролю. «Гей, кам'яне опудало, підіймайся!» – звелів він. І нічого не трапилось. Гобіт йойкнули від подиву, а потім навіть Фродор розсміявся. «Чи ви забули родинні перекази? Га, та це ж ті самі троє, котрих Гендальф примусив посваритися, Через найкращий спосіб приготування тринадцятьох гномів та одного гобіта. Та я ж не знав, де ми знаходимося, виправдовувався Пін. Історію цю він пам'ятав добре. Неодноразово чув її від бітба та фроду. Але у душі він до кінця так і не повірив, що все це було насправді. Навіть зараз він дивився на троллю з недовірою. Мов чекав, що вони якимось чарами повернуться до життя. Ви позабували не тільки родинні перекази але й взагалі усю науку про тролі, сказав блукач. Вдень при ясному сонці намагалися переконати мене, що на галявині на нас чекають живі тролі. Принаймні, ви мали помітити в одного з них у вусі старе пташине гніздо. Як на живого троля, це була б вельми незвична прикраса. Всі розсміялися. Хродо повеселіша, згадка про першу удачу Більбу підбадьорила його. Ще й сонечко так ласкаво гріли і туман перед очима ніби дещо посвітліше. Вони трохи відпочили на Галявині та пообідали у затінку від здоровезних ніг тролів. Пообіді Мері запропонував. «Може, заспіваємо, поки сонце ще високо? Ми вже давно нічого не співали, не розповідали». «Від самої вітровії», – сказав Фроду. Всі подивилися на нього. «Зі мною все гаразд», – сказав він. «Мені вже набагато краще». Хоч співати я, мабуть, не зможу. Хай сам відкопає щось із свого запасу. «Давай, Семчику», – підхопив Мері. «Запас у тебе чималий. Ти тільки його приховуєш». «Тобто, як би це краще сказати?» – почав сам. «Не знаю, чи це підійде, чи ні. Це не те, щоб зовсім справжня поезія, розумієте? Так, просто дрібничка. Але ці кам'яні бовани нагадали мені, він став перед тваристом, заклавши руки за спину, мов на уроці, і заспівав на стару мелодію. Троль серед скель кізки смоктав, старі кістки один смоктав, щурився і підніс бурчав, бо вже давно м'ястя не мав, самотній, голодний. Один він в скелях проживав, і вже давно м'ястя не мав. Тут саме Томпу стежці йшов на ярмарок в суботу. Нові узувши боти, пахучі, репучі. Найкращі взувши боти, наш том на ярмарок ішов. Мені ця кістка до знаку, питає Том. Де взяв таку я дядька Тіма поховав, а ти її у кістки украв жаднюга, злодюга. Старому гойду розкопав і дядька Тіма обікрав. Облиш малий, та ж дядько твій давно вже помер. То що ж тепер? Далась йому та кістка. Мені ж хотілось їстки страшенно, шалено. Твій дядько вмер. То що ж тепер? А Том кричав: Ти дядька вкрав, віддай кістки стара мана, як дам тобі штурхана, як можна, безбожно, ти дядька вкрав, так Том кричав. А троль всміхнувся криву і так сказав на диву. Старенький троль давно не їв, а ти мене не пожалів, спіймаю, засмажу. Ах ти дрібно та вража, Без їжі дуже я охляв, Бо вже давно м'ясця нема. Втомився я смоктать кістки, А ти м'якенький і пухкий. Набрит мені твій дядько Тебе впіймаю я та з'їм, Гладенький, смачненький. Тебе впіймаю я та з'їм, На що мені твій дядько Як вдарить том його під бік, Що аж розсівся черевик, Та троль твердий, мов камінь був, Що навіть поштовху не чув. «Старезний, кремезний!» Сміявся він на томів скрик, І що розпався черевик. Наштом додому брів якраз, Він троля згадував не раз, І лаяв всю дорогу, Кульгаючи на ногу, Гидкого, твердого, Що й нині з кісткою сидить, І все такий же він твердий. «Що ж, це наука для нас усіх!» Засміявся Мері. «Добре, щоб лукач бив його дючком, А не власною рукою. «Звідки це Семе?» – спитав Пін. «Я нічого подібного досі не чув». Сем про щось не розбірила. «Та це ж він сам усе склав!» – пирснув Фроду. «У цьому поході я вже багато нового знав про сема Гемджі. Спершу він виявився змовником, тепер ось жартівником, а скінчиться тим, що він стане чарівником чи воїном». «Сподіваюсь, до цього не дійде», – сказав Сем. «Не треба мені того, ані, то, ані другого». Опівдні вони попрямували далі, мабуть повторюючи шлях Гендальфа, Більбо та Гномів. Через кілька миль вийшли на високе урвище прямо понад трактом, що тут відступав далеко від гримучої, і звиваючись біля підніжжя гір між лісами та вересовими пустищами вів на схід у напрямку броду. Трохи нижче на овищі лукач помітив серед трави вивітрне каміння. На ньому ще виднілося вирізані на швидкоруч гномами руни та таємні знаки. «Оце так-так», – здивувався Мері. «Під цією самою каменюкою, мабуть, було закопане золото тролів. Цікаво, Фроду, чи багато ще залишилось від тої частки, що дісталася дядечкові. Фроду подивився на каміння і подумав, що краще було б Більбо не привозити додому таких скарбів, з якими трудно розлучитися. Нічого не залишилось, сказав він. Більбо все пороздавав. Він казав мені, що не може вважати своїми ті речі, що здобуті грабунком. Перші вечірні тіні вже пролягли уздовж тракту. Все такого ж пустельного і тихо. Мандрівники не мали тепер іншого вибору, отже вони спустилися з укусу, пішли воруч, намагаючись крокувати якнайшвидше. Незабаром Гребінь однієї з гір заступив сонце, що хилилося на відпочинок. Холодний вітер повіяв на зустріч. Вони вже почали придивлятися деяку точок для ночівлі поблизу від дороги, як раптом пролунав звук, що миттю розбудив усі їхні страхи. Віддалений цокіт відков. Вони озирнулися. але дорогу тут закривав черговий заворот. Кинулись мерщі до косогору. Подряпалися вгору по вересу й чорниці, поки не знайшли густі кущі ліщини. Крізь звіття вони могли бачити дорогу – сіру стрічку у вечірніх сутінках, майже за 30 футів унизу. Підкови цокали в ближче – клік-клак, клік-клак. А потім долину, ледве чутний, немов підхоплений вітром перед звін безлічі маленьких дзвіночків. Щось не схоже на чорного вершника, зауважив Фроду, напружено прислухаючись. Гобіти згодилися з ним, але не заспокоїлися. Вони вже звикли боятися погоні. Будь-який звук, що лунав за спиною, здавався їм ворожим і зловісним. Тоді блукач приліг на траву, приклав вухо до землі, і лице його освітила радість. День згасав, тихо шелестіло листя у чагарях. Все виразніше ставав дзвін дзвоників та дрібне цокотіння коня, що йшов клусом, і ось він вилетів за рогу, білосніжний, мерехтливий у сутінках. Його гуздечка блищала та і скрилася, наче всіяна зірками. Плащ вершника з відкинутим каптуром майорів повітру розліталося блискуче золоте волосся. Фруду здалося, що променисте сяйво б'є від лиця та одягу вершника. Блукач скочив і бігцем кинувся униз, щось вигукуючи. Але за мить перед тим, як він з'явився на схилі, вершник, піднявши голову до зарости, де вони сховались, натяг повід і зупинив коня. Побачивши блукача, він зіскочив на землю і побіг йому назустріч. Фродо почув дивні слова. «Ай, найведуй, Донадан! Май, гвеніон!» Ця мова та чистий голос – вже не залишали сумною. Поміж всіма племенами світу тільки ельфи мали такі чудові голоси. Але голос її бронів тривогою, і він поспішно заговорив про щось з блукачем. Незабаром блукач помахав до гобітів рукою, вони вилізли з чагарника, поспішили на дорогу. «Це Глорфіндель, він живе у домі Ерланда», пояснив їм блукач. «Привіт вам, нарешті ви знайшлися», сказав ельф. Дороги нині стали небезпечні, і мене послали відшукати вас. Отже, Гендольф уже у рівень радісно вигукнув Фродо. Ні, коли я від'їжджав, його ще не було. Щоправда, це було дев'ять днів тому, відповів Горфіндель. Ерланд отримав тривожну звістку. Мої родичі, що мандрують за Берендуїном, сповістили, що дев'ятка знов з'явилась у світі. А Гендольф не повернувся і ви блукаєте десь, не маючи допомоги у вашій важкій справі. Навіть у Рівінделлі зараз мало хто спроможний відкрито стати спроти дев'ятки. Але всі, хто знайшовся, Ерланд розіслав на північ, захід та південь. Ми думали, що ви можете відхилитися далеко, щоб уникнути погоні, і загубилися у Глухомані. Мені доручили розвідати тракт, і сім днів тому я доїхав до мосту через Мітайтель. Залишив там свій камінь. На мосту я зіткнувся з трьома прислужниками ворога, але вони відступили, і я відігнав їх на захід. Зустрів я також ще двох, ті втікли на південь. З того часу я й шукаю вас. Три дні тому я знайшов слід і пройшов по ньому по мосту. А сьогодні виявив місце, де ви знову спустилися з гір. Але досить розмов. Зараз не час для довгих бесід. Ви вже тут, тож давайте ризикнемо всі разом піти прямо по тракту. П'ятеро йдуть за нами, і якщо вони почують ваш слід, то вихором полетять на вздогінь. А це ще не все, де решта, четверо, я не знаю. Можна бути майже певним, що біля броду на нас готують засідку. Поки Горфіндель говорив, вечірні тіні погустішали. Страшна втома навалилась на Фроду. По заході сонця завіса перед очима його потемніла. якась тінь заступила обличчя друзів. Білі різко посилився. Знову почало трасти. Фродо похитнувся й вхопив за руку Сема. «Моєму пану і погано. Він поранений», – сердито буркнув Сем. «Він не може їхати вверх після заходу сонця. Йому треба відпочити». Глорфіндель підхопив Фродо, не дав йому впасти. Підняв на руки, з глибокою занепокоєністю подивився йому в обличчя. Блукач коротко розповів йому про сутичку на вітровій про удар ворожого клинка і показав рукоятку, яку він зберіг. Горфіндель здригнувся, доторкнувшись до неї, але уважно роздивився. «Тут накреслені злі закляття, хоч ви, можливо, їх не бачите», – сказав він. «Збережи це, Арагорне, до зустрічі з Ерлендом, але будь обережним, не торкайся її по можливості. На жаль, лікувати поранення, нанесені такою зброєю, я не вмію». Я зроблю все, що по моїх силах, але все ж таки раджу йти не зупинятись. Він обмацав пальцями рану на плечі Фроду і спохмурнів ще більше, немов відчув щось погане. Але Фроду відразу полегшало, біль вщух, тепла хвиля пішла від плеча по руці. І мля перед очима порідшала і розтанула, як хмара. Він знову бачив друзів і відчув приплив сили і надії. «Ти поїдеш на моєму коні», – вирішив Горфіндель. «Я підтягну стремена, де зможеш зручно сидіти». «І нічого не бійся. Мій асфалот ніколи не дозволить упасти сідуку, котрого я сам посадив. Хода в нього легка та рівна. А якщо зустрінеться небезпека, навіть чорним скаконам дев'ятки його не наздогнати». «Ні, я так не хочу», – обурився Фроду. «Він помчить мене до Ревінделу чи ще кудись, а друзів своїх залишу тут у небезпеці». Горфіндель посміхнувся. Навряд чи твоїм друзям щось загрожуватиме, коли тебе тут не буде. Погоня піде за тобою, а їх навіть не помітить. Саме ти, Фродо, і річ, яку ти зберігаєш, є джерелом небезпеки для нас усіх. Фродо нічого не відповів, але більше не опирався. Він пересів на білого коня Горфінделя, а на поні тепер знову навантажили мішки з речами. ти стало легше. Спочатку вони худко просувалися уперед. Але Гобі та Моді було поспіти за невтомним і прутконогим ельфом. А він вів їх крізь пітьму ночі, без зірок, без місяця, все вперед та вперед, під захмареним небом. Тільки перед ранком Горфіндель дозволив зробити привал. Він, Сем і Мері до цього часу ледве не поснули на ходу та раз у вас спотикалися. Навіть блукач втомлено горбився. Фродо погойдувався у сідлі, смутна дрімота охопила його. Шукати зручнішої ночі не було вже сил. Вони відійшли на кілька кроків від дороги, попадали на вересовий килим і миттю поснули. Голорфіндель залишився на варті. Вони здавалось, не встигли й очей заплющити, коли він не розбудив їх. Але насправді Сонце вже піднялось високо. Туман розстанув, небо роз'яснилося. Попийте на ось цього, сказав Орфіндель, наливаючи кожному потруху шкіряної баклаги, оплетеної срібною сіткою. Прозорий трунок не мав смаку, як джерельна вода, але від нього тепла хвиля відразу пробігла по тілу, а через свій хліб та сушені фрукти більш нічого в них не залишилось. Насичували не гірше, ніж добрий гобітанський сніданок. Тільки 5 годин можна було приділити на відпочинок. Лорфіндель квапив, і протягом дня вони лише двічі ненадовго зупинялися. Зате до вечора здолали майже 20 миль. І тепер тракт, звернувши праворуч, спускався у долину Бруїнина. Досі гобіти не чули і не бачили ніяких ознак погоні. Але Лорфіндель часто зупинявся, Якщо вони відставали, прислуховувався, і тривога туманила його лице. Кілька разів він звертався до блукача ельфійською мовою. Але хоч би як поспішали провідники, вони розуміли, що гобіти сьогодні далі йти нездатні. Ноги мліли, голови паморочились від отоми, і не могли вони думати ні про що, окрім натружених рук та ніг. Біль порамав Фродо вдвічі сильніш, ніж раніше. Того дня все навкруги здавалося йому примарно сірими тіннями. Він майже радів приходу ночі. У темряві світ здавався не таким вицвілим і порожнім. Гобіти не відчували, що добре відпочили, коли наступного дня рано вранці вирішили в путь. ще залишилося чимало миль, і вони ж з останніх сил. «Небезпека чекає на нас біля річки», – сказав Горфіндель. Чую серцем. Погоня вже близько, а біля броду, можливо, таїться паска. Тракт ішов увесь час під ухил. На узбічі його тяглись тепер трави, і гобіти намагалися пройти по ній, щоб дати відпочинок збореним ногам. Вже опіддні дорога раптом поринула у темну тінь могутніх сосен. А потім оба біч підступили до неї високі обриви грудого каміння. У тій вогкій ущелині Їхні поквапливі кроки розходились луною, і, здавалося, буцімто за ними йде цілий натовп. Потім раптом тракт вирвався з ущелини, немов крізь розчинені ворота, на відкрите місце. Наприкінці крутого спуску на милю тягнулася рівнина, а за нею лежав рівандельський брід. На тому березі дорога звивалася по крутому схилу, а ще далі майоріли високі гори. Пасьмо за пасмом, пік за піком, і упиралися у споловіле небо. З ущелини позад них все лунав відгук кроків, неначе вітер перебирав соснове гілля. Горхіндель озирнувся, прислухався і, раптом голосно щось вигукнувши, метнувся до свого коня. Лети. крикнув він, лети! Ворог наступає. Білий кінь зірвався з місця. Гобіти побігли униз по схилу. Горфіндель і Блукач бігли слідом, прикриваючи їх. Вони вже були посеред рівнини, коли зущелени, яку щойно залишили, долину в стуки ткони, що летіли чвалом. На рівнину вирвався чорний вершник. Він притримав коня і зупинився, похитуючись у сідлі. За ним з'явився ще один і ще, потім зразу двоє. «Скачи до броду, скачи!» – гукнув Лорфінделі. Фроду не відразу послухався його поради. Дивна млявість охопила його. Пустивши коня ходою, він озирнувся. Вершники застигли, як похмурі статуї, темні та непохитні, а ліс і земля навколо них затьмарилась. Раптом Фроду усвідомив, що йому посилають у думці наказ зупинитися. Тоді страх і ненависть – Збудилися у ньому. Відкинувши повід, взявся він за рукоятку меча і вихопив ржеврілий клинок. «Та скачиш, скачи!» – кричав Горфіндель. А потім неголосною дзвінко крикнув ельфійською мовою до коня. «Норолім! Норолім, асфалот!» Мов вихор рвонувся білий кінь, долаючи останній відрізок дороги. В цю жмить чорні коні метнулися за ним а вершники моторошно заволали. І Фродо впізнав те волання, повне відчаю та люті, що колись чув у східній чверті. На цей поклик відповіли, жахаючи Фродо та його друзів з-за дерев і скель воруч з'явилося ще четверо вершників. Двоє з них попрямували до Фродо, двоє інших шалено поскакали йому на перейми до ріки. Їх, наче вітром несли, чим ближче, тим вищими і жахливішими ставали вони. Фродо кинув уком через плече. Друзів його вже не було видно. Вершники відставали. Навіть їхнім скакунам не під силу було змагатися з білим конем Горфінделя. І ще раз озирнувся Фродо. Надії його згасли. Перш ніж він дістанеться до броду, двоє із засідки відріжуть йому шлях. Він бачив їх тепер чітко, без плащів та каптурів, у брудно-білих шатах. Оголені мечі були в їхніх руках. Шоломи на головах. Неживі очі палали, і вони кликали його жорстокими голосами. Страх виповнив душу Фродо. Він забув про меч, він не міг кричати. Заплющивши очі, він ухопився за гриву коня. Вітер свистів у вухах, а дзвіночки на збруї дзенькали тепер пронизливо і несамовито. Мертвотний холод, немов спис, пронизав його, але білий кінь, останнім відчайдушним стрибком пронісся на чаптах, наче язик полум'я, прямо перед носом найближчого вершника. Фродо почув плюскіт. Вода завирувала біля його ніг. Ще довгий стрибок, і асфалот, вискочивши з води, почав підійматися по кам'янистій стежці. Вони перейшли ріку. Брід був позаду. Але погоня не відставала. Наверху урвища кінь зупинився і шалено заіржав. Дев'ятеро вершників замерли на краю води по той бік ріки, і Фродо втратив волю, зазирнувши у грізні обличчя, звернуті до нього. Що б могло завадити їм переправитись так само легко, як і він? А якщо вони переправляться, як відірватися від них на незнайомому шляху до Рівенделу? Як владно наказують вони зупинитися? Ненависть знову ворухнулася у душі Фродо. Але то вже були останні іскри. Вершник, що стояв попереду усіх, дав куню острогий і погнав його у ріку. Але кінь, торкнувшись води, подався назад. З величезним зусиллям Фродо випростався у сідлі і здійняв меч. «Ідіть геть!» – вигукнув він. «Ідіть геть!» «Повертайтесь до Мордору і не чіпайте мене більше!» Він сам не впізнав свого голосу, тонкого, пронизливого. Вершники затрималися. Але Фродо не мав тої влади, як Томбом бандил. Вороги зайшлися хрипким безжалісним реготом. «До нас! Йди до нас!» – вилали вони. «У Мордор поїдемо разом!» «Їдіть геть!» – прошепотів він. «Перстень! Перстень!» – за могильними голосами гукали вони. І той ж митій їхній ватажок примусив коня увійти в воду, а за ним слідом рушили ще двоє. «В ім'я та прекрасної Лючієнь!» Зібравши решту сил, вийконав Фроду і підніс меч. «Не взяти вам ані мене, ані персня!» Тоді вождь Дев'ятки, що вже досяг середини Броду, загрозливо підвівся у стременах і здійняв руку до гори. Фроду занімив. Язик його прилив до підніміння, серце важко закалатило. Меч зламався і випав з тимтячої руки. Ельфійський кінь позадкував і захрипів. Перший з чорних коней вже ось-ось ступить на берег. У цю мить пролунав могрім рев і гуркіт води, що котила безліч каміння. Невиразно побачив Фроду, як ріка унизу здибилася і хвилі покотилися по ній. Неначі кінота у білих китицях піни. Біле полум'я зблизкувало на їхніх гребенях. А серед хвиль миготіли вершники на білих конях з пінними гривами. Вороги, застигнуті посеред ріки, були відразу перекинуті, вмітєво поховані під розгніваними валами. Ті, що залишилися біля берега, з жахом відступили. Вже тільки краєчком свідомості Фродо почув крики, йому примарилося, немов на вершників, що забарилися на березі, мчиться воєм в реолі сліпучого світла, а за ним бігли. Якісь розпивчасті фігурки, розмахуючи смороскипами, які яскраво палали у похмурій імлі, що спобила світ. Чорні коні, шалоніючі, понесли вершників, просто увируючи бурхливу воду. Їхнє заливча іржання загубилося у ревійні ріки, що несла їх геть. Вродо відчув, що падає. Неспокійні хвилі ніби здійнялися до неба і погинули не тільки його ворогів, але й його самого. Більше він нічого не бачив і не чув.